أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على الله تعالى يتحرى ما سلكهم سلكوا هذه الأمة والصحابة وأتباعهم الإحسان وترسق الله يتفاب السنة والحكم بما قال عليه طول ما عندنا عقيده اللبذه كل دخل ذلك انت او لا من اولين ضعيف المحب محارب وغليل أو كان أو في ايمن او يهمنيا او خارجييا او داخليا او مره ذلك من طوائف كثيره والصلاه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا صلى الله بربنا الله الله وكفى محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يا ايها الله حق تقاته ولا تموتن الا مسلمون و بكم يريت توبيتس الله جل الله تبارك وتعالى مولى مدنسو شني يدينيك بسيبو استسكم بوبيازم وتعالى da sa nama bude zadovoljan i da ovo znanje bude dokaz za nas na sunniju danu, a ne protiv nas. I da nam podari iskrenost u, nasim, u našim riječima i našim delima. Na početku vreći da nas krenem pažnju na glas da svako dobro, a to je da od, od drsova posle sabaha ima velike koristi. I mi smo nekada broktile, da kažem, kad sam imao mogućnost držanja predavanja u džamijama imali obakve drsove. Jer a, čovjek nekada u jednoj stvari može da sakupi više koristi. Pa u drsovima posle sabaha više koristi. Jedna od tih koristi je da klenjaš namaz u djumatu. A obavljanje namaza u djumatu je velika nagrada. I veliki sabav. Bilo kojeg, bilo kojeg namaza. Međutim, pogotovo sabaha. I da kažemo, pogotovo što ode u što što onaj koji traži za nje, onaj koji je talibu ilmu, koji učenik, što bi trebao, koji i svaki musliman narod, međutim, oni preći da ima udjela u noći, odnosno da ima nešto odnočno od namaze. I čovjek, međutim, ovdje kažem pogotovo, na primjer, koji ne radi, da kažem prvu u koji neće odmah na poslu koji može izdržati, na primjer da iskoristi vrijeme da ustane, na primjer, prije, da ustane u zadnjoj trećini pa obavi pa makar dva rekaeta namaza. I neke između ostalog, u ta dva rekaeta namaza neka dovidemo Allah je lašanu o lakša traženje znanja. Jer ponaka čovjek najlazi u određenim stvarima, u određenim naukama na poteškoću razumijevanju. Mađutim od stvari koja, koja mu to lakšava jeste doba. I zato znači, onaj koji traže znanje treba da ima udjela znači, u noći. To je prvo sam. Zatim druga sada dobavi seba namazu džumatu. Znači dobaviš seba namazu džumatu je nagrada ogromna. I svaki tvoj korak, znači je, znate kolika dolazi nam. Ako dođeš kogim unutra nije, znači smatra se kao da se namazu. Posle toga, kada dolazi ders, znači tvoje slušanje dersa se smatra, se smatra kao zikron. Znači, smatra se, isto kao svijetko. I ostaneš, znači, ostanemo s ovim drsom do posle iznaska sunca, znači šala i tala da smo, uzeli, da, smo uzeli i tu, da smo uzeli i tu nagradu. Mimo, da kažemo, samo gledajte traženja za nje. Gdje čovjek također može da nije ti više stvari, da nije ti da se sretne sa svojom braćom, da se druži sa svojom braćom i toga je da uči je da nauči. I zato je odirsova posle seba velika korist. I zato znate da je ovo vrijeme u kojime Allah dao beričet. I poslanih sallallahu alaihi wa sallam je dobio za ovo vrijeme. Allahumme barik li ummeti fi bukuriha. Allahumme daj beričet moj ummetu u njihovom bukuriha, u njihovom ranom ustajanju. Yani. Što jeste u njihovom radu ujutru. I zato znate nekada čovjek kada, čovr, kada da primer, do 9-10 saati koliko stvari može, kol može da uradi. Možda može da uradi ono što može, što mu treba cijeli dan cijeli dan da uradi. Međutim, naravno, danas su ljudi, danas su ljudima to teže zato što ljudi, na primer, kasnije ležu ili zato što ovo ili zato što ono. Međutim, znači ovde želimo da vam skrenimo pažnju, znači samo na tu stvar, znači da hajir, znači veliki udar svojima, udar svojima posle seba. A pa makar da kažem da to ima nekoliko puta sadnišno. I zato ono što smo zatekli, što smo zatekli naše šehoj, Allah je dao dobro, jeste da znači, drs je posle sabaha. Žeji Kureyim, znači, skoro dok je da bil u Damasku, Allah nas volatil u Damasku, da skoro ne imao dana, da ne imao drs posle sabaha. Da nije imao ders da, da ne imao drs posle sabaha. I to ne samo da je ši znao ima drs posle sabaha ovako jedan. Dliko je nekad znao ima drs od posle sabaha, da ostane od posle sabaha, do poodne namaz. Znači da ima drs, imao je drs u džemije Mansur, znači posle sabaha, znao je čitat, za nje vrime činu čito Zadul Ma'ad, posle toga se vrati i dars u kući. Znači u 9 sati počinje dars u kući, koji traje nekad do 10-11 saati, posle toga dođu učenici koji preslušava Kur'an, šihe tako znao da ostane sedu posle podne namaz. Ja sam sedu to tome bio. I zato uči da vam kažem, Allah da vas dobro, znači da je u ovakj ima, da je u ovakj darsu ima hajir. Inša Allah i Ta'ala baričit. I zato opet vam skričim paružnju, da skrinimo dobra ti možda na naše namjere jer čovjek nekada znači ono što se kaže se dim udar može više muha dobi znači sa sa sa snijetom znači govorio sam iz reko da nije taj koji pretvara da nije taj koji pretvara zemlju jer pretvara prašinu u zlato znači nije to taj koji ogaličava dio zato kada ideš u džamiju na primjer kad ideš u džamiju možeš toliko nije ta Dakle kažem sam da dobuh toliku i toliko nagradu da stekne inshallah taala da dobe luk nagradu nađeš velku nagradu nađe nađe što su jedan dan. Dobro. Na. No. Mi smo počeli da govorimo jučer o riđenja sesanja. I ovo je bio kao jedan uvad koji ja smatram veoma bitnim. Jer smatram da je znači veza za metodologiju, menhajje traženje znanja. Da na početku obratimo pažnju skrenemo pažnju kako se znanje traži. Da znate kako znanje tražite. I ovdje kad ovo govorim, ne govorim vama, nego govorim i sebe. Znači da vi ne pomislite da ova djela koja ja sva spominjem, da su to djela koja sam ja naučio, da su to djela koja sam ja izučio i tako dalje, ne. Nego govorim, znači savjetujem prvo sebe, onda i vraću. Znači kako i način, znači je u lama savjetovala, znači kojim način se ide i postiže, da kažemo traženje, postiže traženje znanja pogotovo u ovom vremenu kada su ljudi ostavili u ovim stvarima menhajj, odnosno metodologiju salafa, pa izučavaju na kakve pedagogije, izučavaju na kakve sociologije, izučavaju na kakve ove, u smislu islamska pedagogija. U smislu okay, se ok, možete znači, da ima stvari znači, da <coughs> pedagogija pogodila ili spomenula ono što je spomenula u islama, međutim, Zar nam može biti, zar možemo tražiti uputu? A način živnje, način života je uputa. Zar možemo tražiti tu stvar mimo Kur'ane, mimo, Kur mimo surinata Allaho, Rasulah, sallallahu, aanih, sallam. Isto danas dođe mi, no primjer, čovjek dođe i kaže, kaže, je spročito ta i taj roman kako je korista? Da ne kažem, da, da, da kaže, je izgledao taj film kako je korista? Je spročito ta i taj roman od da vidiš kako je korista? Dak ti Allah ispročto tafsir za 9. džuz. Da vidiš kako je koristi. Ispročto tafsir za 9. 3. da vidiš kako je korist. Da vidiš kako je koristi, kako su korisni ajeti tafsir ajeti gdje Allah te barek ve taala govori o jehennemu. Ispročto ispročto tafsir cijelog Kur'ana. Jesli pročto 5 cijeli, da kažemo poglavlja i sahiha Imama Buhari. Ispročite orijadu salihin, pa makar ono skraćenu verizu koja je prevedena, da vidiš koliko ima korist u njoj. Znači, da budemo, znači, spomnjali smo predaje onima koji traže oputu mima, mimo Kuran i Sunneta. Nemojte da mi budemo odnijenim koji traže oputu mimo Kuran i Sunneta. I zato, s tim razlogom, znači, sam došao i spomenuo ovaj uvod u kojem govorimo o vrijednosti traženja u, u, u stvari, o načinu traženja o načinu traženja zdanja. I napomenuo sam, i kaže vam opet, i spominjte to, da je osnova danas u školama, bilo osnovni, bilo srednji, bilo fakultetima, da je osnova kufr. Wallaha tabaraka wa ta'ala. I zato šeheh Bakr Abu Zaid, rahmatullahi alaihi, veliki arima, obogromne, član viječe, visoke uleme, je napisao jednu knjigu, jednu malu knjigu, brošuru, o, o tim, o školama, o načinu školstva koji je ušo What up skise? Ušao u islamski svijet. Tiče znači da kada, kada, kada je bila Francuska. Znate koja je ušla sa ciljem da proširi, da pro, da proširi kufer u islamskom, arapskom svijetu. Pa kako je tako da su tako je tako da su čovjek ovdje kod nas. I šta djeca uče? Od stvari kufra, od stvari širka, od stvari ovoga da Allah te barekutaala wa tugaset shuba. Neki dan neki dan čitam jedan, jedan tekst koji je tako vezan za pedagogiju, ne znam šta. Znači, tako mi Allah, ono što sam ja pročio u tom tekstu. Ja sam ubijeđen, i ja ovdje sad govorim za sebe, ja sam ubijeđen kad bi virovao u to što je u tom tekstu, da bi otišao u kufr, da bi otišao u riddet. Ubijeđen sam se za sebe da kad bi virovao, kad bi povirovao u ono, da bi otišao u kufr, da bi otišao u riddet. Na osnovu onoga što ja znam od stvari akide, i što sam naučio, što sam čuo, znači, mislim da bi otišao u kufr. دبتر شو ردت لله تبارك وتعالى سچو اذا توترچون انت انسان ماشي زتو مرام زتو وانكاجم اوچت كتاب التوحيد زتو وانكاجم يزوتچوايت كتاب التوحيد اصول ثلاثه وقواعد اربعه نماقدو ماشي دوسو ديالك واشيه غير ابيسو زوبچني نسيت ماشي التهاويسك Znači se proštio ta'haviz kwa'kidu. Jesu li zucio ta'haviz kwa'kidu. I zato, znači, ne samo dijal, a pa po ta'haviz kwa'kidu, nego trvo učiti učit na pamet. I zato, šeik Abdurazi iz Al-Qari, znači, šeik, ima sam prilu, kada ga postim, da siedin sanim. Neda učim od njega. U Medini, Bilo Ameed, kurieter Kur'an, rektor fakulteta za Kur'an u Medini. Znači, je govorio, da sovi metnovi. Objasno, ne teks to je govorim, da so to bombe da sto bombe. Naci da sto ja, da je to toliko jako oružje protiv novotara i protiv ovih iskrivljenih mišljenja i iskrivljenih ideja, ideologija koji su stupili od menhaja ehli sunneti vel jamaate isto kao što je protiv neprijat isto što na prijetelu znači kad mu baciš bombu. Naci učenje metnova, izučavanje metnova su bombe. i zato da dodješ nekome i da učiš da mu na primer čitaš Kitabu Tavhid i Sahiha imama Bukharije. Kitabu Tavhid, znači po, posljednje poglade. Znači gde imam Buharija govori, govori, e govori o svojoj, gde govori o Akin, i između ostalo govori o značenju istava. Allah se uzdigao. Pa kaže istava u značenju wa ala u artafa'a. Uzdigao se. Znači ne za gospodario, za vladatio, nego uzdigao se. Ta'i tekst nuva ta'rima kod je ima jigarca vad Zašto Zato, zato što spomenu ima Bukhariya. Ndanas do dhuje reč. Ovaj ilonai bi habiski akidu ili vaki akidu. A da vru mugu reč za imama Bukhariu da biota tak akidu. Mugu li za imama Bukhariu da biota muđesed. Des matelo, na'udhu billah da Allah tabarik wa ta'ala tihela. Dođi je jita imi isaihiho muslima. Da je pasanihi sallalahu aleyhi wa sallamu piti u rabbini u diya Allah. وانا ارفل في السماع هتشوف على تيكست ديمايه او اوه يديس ديمايه كوديم كودايم في كل اكبر دي ماما ابو حنيفه دي ماما ابو حنيفه يد وليس كيدينا كيدينا اللهم روك وليك شروك اللهم ليتني وليك وانا شر ليتني ماما ابو حنيفه انا كويس بوزي وي ذاتي ما Da kaže da Allah ima sedam svoj stava. Čini ide. I zato vam kažem, znači, kolika je važnost učenja i učavanja metno Allah. Allah da vam so I zato jučer smo govorili o akide. I dijelama koje su vezane za akidu. Sada smo govorili o fikhu. I način učenja fikha ispomenuli su me nešto što ne zove što je vezano za ahadifu l-ahkamu. Međutim, odobje ahadifu znači, spominje vam posebno, znači, napominje vam, znači, djelo umdetu l -ohkama. عمده روخاء نبيسوكو ماتس الغني المقدسي عمده الفقه نبيسوكو نبيسوكو ابن قدامه المقدسي ناتشي 2 2 2 رودجاك ناتشي يا ودي جيني su al-wasa'il, a nisu makasit, su sredstva, a nisu ciljevi. Čovjek koji god uzme mezem da uči, da ga izučava, nema zaplike. Koji god uzme mezem da uči, da izučava, nema zaplike. Zato što su to sredstva da se dođe do dokaza. E Čovjek za početak treba da uči knjigu bilo kojeg mezeba. Znači, na primjer, u hanafijsku mezemu, da posljednje sam uktesan kudurija. يذا بوشنيسا اا يذا بوشنيسا ملتقى البحر ملتقى البحر بشنيما الله هذا مختصر قدوري اسمنا كتشتالي انا ملتقى البحر نزيراجن وعجامي قسم الدين مدرس الدرس 7 مختصر قدوري تكوجر سميتو ماتشرهو برك يوتشي سمه فالا دوم فتح القدير ودي من حمامه وجديم znači srstva, jer cilj je da se dođe do dokaza. I zato po kojim god mezebu, da čitaš, da učiš, znači nema zaprike. Znači bitno je kad dođe dokaz do, do tebe, da se dokaza, dokaza do držiš. Znači to je jedna stvar. Međutim, ja volim, ovdje želim da istračnem, znači volim znači, puno knjige Ibn Kudamil Maklisi. Znači to je jedna lična, privatna stvar. Allah je Željšanom je Ibn Khudam al-Maqdisya Izaato sarka baiča bih urla i spomenio zašto tu mači što? Zašto tu mači imedatul fiqh? Imedatul iz hanbali iz kogumizl, izanih hanbali iz kogumizl. što tako da kaži, znači, Allah mi umili u knjih Ibn Khudam al-Maqdisya. Išto, da sam pravodi vrijeme sa šiha, rahmatullahi aliha, znači, šiha puno vol Ibn Khudam al-Maqdisya. I delo je muhni. I neko inače druga delo. Znači dašanom je možda preko toga, znači u ljudu, u ljudskom srcu ljubav prema tim stvarima. I zato što smo knjige na pisanje jednim lijepim, rednos I zatoo kada se sada sjećam ta sam jedan April kod veših rahmetullahi alayhi da poseti biblioteku otomansku kako posu pričati, al-sheh Ahmad al-Din, Ahmad al-Din al-Qasimi, belko qalim al-Shama, belko veliki tefsir, poznati mehasu ta'wil. I Allah je dao da sam upoznal sa njegovim unukom, sajidom, da znam je li žijim. Stariji bio čovjek koji je naslijedio biblioteku svoj djede, rukopisa. I obavještio sam šeha o tome jer ko sam da želim da, da, da, da, da uočili še, šeha da ga positi šeha je ti dao i zajedno smo tiši. I sviđan se dok smo bili, dok smo vozili sa taksije to, do kućevoga, do ove bibliotekke, znači kod je sad sejećanje mestađi mi rekao znači tačno se sećam se mesta se na muhadžirin, u Muhamad muhadžirin u Damasku. Kad mi širi rekao ni na presedias, seđi pozadi, rekao mizraku, a tu sam mislim mizraku bio prije čuvao, toliko ostala. A to je da kada je da je govorila kaže da Allah te lašano počinio Ibn Kudam al Ibn Kudam al-Mekdisi fuk kao što je počinio Daud u kao što je David mogao željeza da pravi u to to što je etio. Znači i tako je Ibnu Kudamel Makdisi poznao fik. I zato njegovo dijelo El Mughni je kao što sam rekao enciklopedija znači iz Fiqh'a. Isto kao što je dijelo El Međmu od imama Neovje. Znači imam Neovje čudo. Znači koji je umro sa manje od 40 godina. Međutim koji je ostavio iza sebe toliko dijela da ne možeš, da vjeruješ da jedan čovjek za to kratkog života može toliko, može toliko da napiše. I to su so pet stvari. I ne samo ga napiši, nego da Allah je odadne bariđat u njegovim djemam. Znači, ima li danas kuće da, da, da, da, da, da, da kažem do njegovim... ima li danas mladog musmana da ne zna 40 nevije hadisa? Iako ti 40 nevije hadisa, većinu ti hadisa nije sastavio imam nevije. Nego je sastavio Ibn Sa sastavio, mislim, 26 hadisa. I ovaj imam nevije samo u potpuniji 40. Međutim, pripisano se imamu neviju, poznatu kao nevije hadisi. Kako mi je Allah je odadne, Znači da oberičet da, da u tome što uradi. Ima li danas kuće da ne zna za djelo riadu da Ima li danas ta, onoga koji traži i koji uči znanje da ne zna za djelo međmu? Da ne zna za raudat u talibin? I tako da je tako da je. I zato molim Allah tebarku, za iskrenu nos u riječi majdana. Znači sledeća nauka koju sam na govoriti je nauka koja zove al-mustalah. Al-mustalah. Znači, to je nauka o terminologiji hadisa. Nauka o terminologiji hadisa. I oba, znači, iz ove nauke ćemo uzeti djelo elbe i kunije. Znači, to je jedno kratko djelo, koje u stiho ima, ima neki četrdesetak stihova. Znači, ovo ću vam djelo, ako bude ukratko prokomentarisati. Zašto? Zato, naravno, terminologija hadisa na čo najkupiše fakultet za hadis, znači... Četiri godine izučeva ovaj prijedmet. Prvo, skraćeno da opšivno i tako dalje. Međutim, ovdje vam ga protumačiti ukratko, znači da znate termine. Zato što se termini iz ovog prijedmeta, znači spominju, naćite skoro u svim naukama. I zato je bitno da znate. Znači da kada se kaže Hadis sahih, da znate šta znači sahih. Znači zašto je Hadis određen, Zašto je određeni, određeni hadis sahih? Kje su uslovi sahih hadis? Što znači hadis Hasan? Zašto znači je hadis Hasan? Kakva je razlika između njega i sahih hadisa? Kada se kaže, na primjer, najedjet ovaj hadis je Mursa? Što znači ovaj hadis je Mursa? Što se kaže ovaj hadis je mudrađ? Što se, na primjer, kaže u ovom hadisu ima illata? Kaže se, u fihi illa, u ovom hadisu ima illa, te ima skrivene mahani. Šta se kaže ovaj hadij, ovaj, ovaj radija je vjerodostojen, ili pouzdan, ili nepouzdan. Šta te stvari znači? I to ćete najići i u hadisu, to ćete najići u fikhu, to ste najići čak i u suri fikhu itd. Zato je bitno znači, da ukratko znate ove termine, da znate ovu, da znate ovu biologiju. <coughs> E kao što sam rekao, znači ono djelo koje ćemo učiti jeste Al-Bayquni. Al-Bayquni. Mojuti menadila ono koja su bitna, znači kada je u pitanju ova nauka, znači od najpoznatijih djela kada je u pitanju terminologija, radi se jeste Muqaddimatu Ibn Salah. Aučizete, haye sallallahu alejhi ve sellem. On je taj koji je. Jeste Muqaddimatu Ibn Salah. Hajdemo odirlo Muqaddimatu Ibn Salah, Nafi'u Ibn Salah koje je spomenu, spomenu vrsta hadisa. I to jedno, da kajemo, veliko djelo i korisno djelo. Međutim urađeno je puno, da kažemo uh, skračenih verzija na ovo djelo. Skračenih verzija na ovvo djelo. Na muqaddimetu ibn Salah. Načetno od osnovne hadisa, iz terminologije hadisa, je muqaddima, odnosno uvod od ibn Salaha. Muqaddimetu ibn Salah koje napiso imam Ebu Amr Osman ibn Abdurrahman al-Shahra-Zuri umro 640-3 godine umro 640-3 godine napiso je muqaddima ovo je od ibn Salaha i nani, nani urađena mnogo urađena više skračenej verzija ili opaski nači nuket na no, ovo Međutim najpoznatija skraćena verzija je Ikhtisar Ulum al-Hadis. Skraćena verzija Ulum al-Hadis, znači Ikhtisar Ulum al-Hadis od Hafiza Ibn Kesira. Od Hafiza Ibn Kesira. Ikhtisar Ulum al-Hadis. Natije dio se zove Ikhtisar Ulum al Ibn Kesir skratio ovo, znači znači čista poglavlja ostavio sve, međutim samo skratio na pre skraćenu verziju. مقدمه ابن مقدمه ابن صلاحا يبو едно од најкорисних дела за оног да кои крене пут شاكر чи познати او غرمنا један од највећих моحدثа у овом временао ших احمد Znači, brata, jedan Ahmed, drugi Mahmud. Mahmud oba dvojica su bili veliki alimi. Međutim, Mahmud je bio veliki književnik. U arabskom jeziku, Ahmed je bio veliki muhaddis. Mada su bili alimi u drugim naukama. Međutim, ovo je glavna razlika glavna među njima. I znači, otprilike da kažemo, možemo reći, znači, kad biš nekim stepenovanjem, znači, bi bejkunija je osnovno. Da kažemo, je nešto sa čim se treba, in možda može početi, aposle toga doza ziela poput ehtisar ulum alhadis ehtisar ulum alhadis zatim posle toga znači dolazi da kažem posle toga dolazimo znači čitanje imam iraqi ima il-fiw. Naci, diyalo istiho imamu. Hila du istihova istariminologia i hadiisa. Isto tako hafi sujuti. Maggiuti poznahti kommentar na il-fiw od Iraqia. Kwa fathu l-mughiith. Fathu l-mughiith. Jogu diyalo evo ma kur neko i putem izu ca wani Fathu l-mughiith. I se čansi prvi put, fesem vidio shiha rahmatullahi halehi. Kasi nesesrih u video kasi nabidio, kasi gama uči videla, šiha blokadra, je bihio kad imu ders iz djela Fethu Almuqis. Nasi u goli jedni škole, u Damasku, imu komentar na djela Fethu Almuqis. Tetsam, prvi put vidio, vidio šiha. Posi toga, posto ga komentar so, širh. Od ibna Rajapa na'ilalu tirmidhi. Je to mu je zabranjeno znači, na kraju. od jedni drs ovaj je rekao, če ovaj posljednji drs, da mi zabranjeno, i še i posle toga nikad više nije održal, njen nikad više održal javni drs. Također od korisnih dijela, znači da znate, je Tedribor Ravi od imama Sujutiha. Tedribor Ravi je od korisnih dijela iz terminologije, iz terminologije haditha. Međutim, Želim ovdje samo da napomenem, znači, ovdje da napomenem dvije stvari. Znači, ova nauka je bitna zato da znate termine, da znate što je hadis Ahi, što hadis Daif, da znate kako se u nama zna oko okolcijni hadisa, da imate, da kažemo, pravac prvih generacija kada je u pitanju ocjene hadisa, da imate pravac kasnijeg generacija kada je u pitanju ocjene hadisa, i tako dalje. I druga stvar, važnost ove nauke je, zato što je ona vezana za objavu, zato što je vezana za sunnet, zato što putem ove nauke spoznamo, šta je vjerodostojeno a šta nije vjerodostojeno od Hadisa. Jer danas ljudi, znači ova nauka, ne samo da je bitna za one koji traže znanje, nego je bitna za obični svijet. Međutim, to od običnog svijeta dolazi preko oni koji studiraju, preko imama, preko hatiba. Jer, na primer, u... Znači, učitalo u jednom periodu. Primjer je vrijeme Turaka, jer mnogo Turaka je znači mnogo kladis obira iz samo izučavanja. Naci terminologija hadisa, mustalah. I zato su ljudi spominjali hadise, znači znači hadise i vjerodi iz Buharije. Samo pomako u kameru. I hadis iz Buharije. I hadis iz Buharije i hadise koji su lažni. I hadise ovakje, i hadise ovakje. I zato i dan danas. Znači imate određeni mjestima, da kažemo kod određeni ljudi, znači citiranje znači, raznog hadisa, znači nije nešto. Znači, znači čak ljudi koji su doktori hadisa. Če znači, vjerovilo, čak ljudi koji su doktori hadisa. I danas ove akademske, akademske titule, znači magistar, doktor, bez pocenivanja toga. Znači ne znači je znanje, ne znači nauku, nijekom slučaju. Znači, danas čovjek dobije titulu doktora ili magistra hadisa, znači, ne mora ušte hadis. Znači da poznaje Danas ljudi, na primjer, mogu upisati na primjer, iz oblasti hadisa, da pišu o hadisu, znači, to toj nauci, bez da kažem da poznaju tu nauku. Isto ako što, na primjer, danas ljudi pišu o kirajtima. Znači, danas ljudi pišu magistarske ili doktorske disertacije o kirajtima, je doktorira na i kaže se, on je doktor Kerajeta. Međutim, ne zna harfa proučiti, osim ponome što zna, na primjer, što zna od Hafsa. Znači, ne zna harfa proučiti po Kalunu, niti po Vršu, niti po Ibni Kesinu, niti po Ebu Amru, niti po Umeni. Znači, on je doktorirao o tome, o toj nauci. Isto je, da neko nas piše o medicini, znači li to da on doktor? Znači, ne znači. Tako što hadis, ovdje spominio konkretno hadis Znači čovjek magistrira ili doktorira o hadisu. Trud tog i tog alemana podjučavanja hadisa. Dobro, maš, to je više istorijski nego što je samo. I zato dođe čovjek koji nosi titul doktora hadisa i drži predavanje i spomine lažan hadis. Znači ja sam jedno tako spomenuo, ukazuo ne dan lažan hadis. To ne bio hadis. Da te nije, da te nije, ja ne bi stvorio sjetove. Значи хадис има жет аттафак альмухаддисин. И дошомие, значи дошомие писмо. Отбрате ле сестре не знам каже, ја сам каже чула доктора хадиса како цитира тај хадис. Ne kažeš njema zaprike, njema Da ne kažem drugi hadisi. Znači da ne kažem praktikovanje, rad podređenim hadisima, košto što nekim džumatima, do dan-dana se radi i praktikuje. Da se u zadnjoj džumi u Ramazan uklanjeni kakav iskati namaz, iskati sala. Znači namaz posle džume za koji se vjeruje, mi se mojde kod nas u stocu da se vjeruje. Znači i gde se vjeruje da ti nađuje sve namaze koji su protekle i godine propusti. Hadis, hadis, lažama, udu. چیکور کو لا انچلاج دی حدیث اپوستے یزاتو اولما اسپمینو ناچ اسپمینو ابن حجر الہیتمی کوزا پازو اسپمینو ابن حجر الہیتمی ابن حجر رسقانی دردیلا شافیسکی برن الہیتم دغتیب دا وایس کوئیتتی رادیس ناودباما پردوالیم اما نازنا کوتے حدیثا پرنوسی نیتیود سے نیت حدیثا da kada ima prav da ga kazni. Da može da ga kazni. Znači, da kada kažemo i Azar, znači, može da ga skine. Može čak da naredi, da, da se čuje. Da može ovo, znači, da može, znači, hatib, cite, zato što ljudi kačuju da alima. Hadisu ne ono mislije da je to reko reži, poslanik sallallahu aleyhi wa sallam. A osnova ove nauke, nauke, terminologiju hadisu, jeste hadis poslanika sallallahu aleyhi wa sallam, ko na mene slaže muta'ammidan, ko nam ne slrži namirno, fa li teba uva makađavu minna naru. Naka sebi si prijemio mjesto u juhannemu. I također jeste govoru Allah, i također u snovi nauke jeste govoru Allah, tabarika wa bez nani, bez nauke. I zato, kako danas može doć neko? Znači, danas ljudi, kako danas može doć neko ispominat predaje, znači, predaje koje su rožne. Ila kažemo s drugej strane, tak abracu ovo ovo ovo su stari menheca ovo su stari menheja sunna i džemaati togleda ide kovezano za namuk jevle danas dođe Iz svega toga se, znači vidi je ogleda važnost, važnost ove nauke. A to je nauka koja zove terminologija hadisa. Sljedeća nauka koju sam ti ovdje spomenuti jeste tefsir. Znači jedna od najmitnijih nauka. Preveza na lahot, je bar kod Allah. Trebao sam je spomenti na samom početku, međutim spomenuo sam je ovdje. Znači zato što za prvo spomenuo one nauke koje učiti mučiti, izučavati. A to je fik. To je fik, to je akida, to je akida, to je fik. Hadeesu al-Hakam za to, što je vezan za fik i to je terminologija haditha. I za to sada vodez spomenim tafsir. Na početku sam spomenul. Vodez sadžene je da to pomem. Drogi vrátju, tafsir je vezan za Allahu wa tabarik ta'ala knjiga. Allah wa tabarik wa ta'ala knjiga, Allah wa Znači, govor Allah wa tabarik ta'ala. I za to često sam puta spomenul i spomenim. To kada govor je vrijednosti Kur'ana da kaže da od prvi i osnovnih stvari, kao što spomnio Imam Kurtubi, jeste da budeš svjestan da je to Allah-u tabarik wa Da budeš svjestan da to Allah-u tabarik wa ta ala da, da to Allah-u tabarik wa ta'ala ta znači, je vezan sa Allah-u tabarik wa ta'ala I učenje i čitanje tafsira jeste da razumiješ govor svog gospodara. I zato vrćam se na ono, što sam rekao na početku. Je dođe čovjek i kaže, jo, kako sam čitao finnu dobro knjigu. Kako sam čitao finnu dobro roman. Dobre te pitan, tako ti gospodara, kabi. Tako ti gospodara, arša, jesu mi pročito tefsir, zadnja dva džuza. Da ne kažem koliko je danas sršenika fakulteta, islamski, na koje se upiraju prstom da su ali, nisu pročitali ni jedan tefsir, pa maka najkraći tefsir od početka do kraja. Koliko je hafi za danas? Vi nisu pročitali ni jedan tefsir. Je zato ja ovdje želim da vam skrenem pažnju na jednu to je, znači Allah vam dao sako dobro, to je učenje Kur'ana na pamet. Znači, trudite se da iskoristite svoje vrijeme, svoju mladoz, da naučite što više Kur'ana na pamet. Jer u tome je velika, da kažem, veliki fadirat, velika korist. Međutim, znači ovdje vam sad ne govorimo o hivzu kao hivzu da vam govorim da te ajte što naučite da se... Naučite da se živite, da živite samim. I zato ako ništa, naprimer, učite suru Tabarake. Naučili ste suru Tabarake. Naučili ste suru Kalem. Naučili ste suru Haq. I ste Barake, Juzak. Pročite ajete ako ništa, tefsir ti sura. I da znate osnovne povuke, će da znate osnovna stvar, da znate u čemu govori ta sura. Da znate neke ajete, لك أرجموا استيء السورة يالله تبارك وتعالى نبريم القبرى وصورة تبارك وصورة ملك إذا ألقوا فيها سمعوا لها, لها شهيقا وهي تفور تكادوا تميزوا من الغيث كلما ألقي فيها فوج إنسان وخزانتها لم يأتيكم نذير نحن ذلك يالله جعل الشأنه قبرى وكاجنها وان يستونيكا جهنم وجوتي من قبرى وفرسنا ما كاجنها جهنم Znači, slavnici Jihannama da nas Allah sačuva neće biti samo tako što će biti bačen u Jihannama i što će goriti u Jihannama. Ne, biće tu više patnije. A ti patnije ko što kaže Allah u Suri Nisa, da saki puka da izgore njihove kože, da će biti zamjenute drugim kožama. Znači, nema smrti. Međutim, od tog načina, kaži Jihannama, jeste da će oni lancima biti vođeni u Jihannama. Znači, prije nego što budu bačeni u Jihannama, da će čuti putsketanje i tu grozotu Jihannama. إذا ألقوا فيها سبيعونها شهيقت وهي تفور تكاد تميزوا من الغيب يقولون شيء جهنم برينه وشتقونها بودوا باچن تكاد تميزوا من الغيب, تميز الغيب. سكروا دستانا رسبوك نه جهنم ودلتينه إنه سمتوه سكي بود كدا بودوا باچنه كدا بودوا باچنه سكوپينه جهنم بيچه يمرچنه زرنية دولار زينه كدا وسطوليه نحن شتوه ورستة قزنه ورستة Naci ne samo da će biti bačeni, nego će biti rečeno zarani edolacionaj koji vas upominu. Zarani edolacionaj koji vas upominu. Zarani edolaciona. Naci isto kada kada čovjek napravi neki belaj i ka je se zato što je uradio taj belaj. A bio prijed on neko koga je savjetovao to da ne čini. nam dođe neko i on se kaje zato što je učinio. Međutim dođe neko i kaže mu za tenisam govorio, za tenisam govorio, za -te. znači to povećava bol na bol. Naci pogledajte kako Allah dželle opisuje. Naci ti ajeti da živiš sa ajetima. Zatim kad Allah dželle šanu na primjer govori o suri, o suri Nun, "Joma yekšefu an saqin ve yud'unu ila sujudin fala yastati'un." Nedan kada se otkrije potkoljenica. Ko što sad što sa imam Buhari, inshallah tebareke ve taala otkrijte potkoljenicu svoju. Potkoljenicu onako kako Allah tebareke ve taala. I biti pozvani da učini sećud, međutim neće moći da učini sećud. Hašiaten absarum tarhaku mazilla. Bici Naci biće na, ponizni pogleda. Naci biće ponižani. وقد كانوا يدعون الى سجود فلان وهم سالمون. Bili su pozivani da učine sećdu, ali nisu, dok su bili zdravi. Naci od prizora nasu njem danu jeste da će biti ljudi pozvani da Allahu učine sećdu. Majutim neće moći svi da učine sećdu Allahu tebareke ve teala. Moći samo mu'min i minka. Kojs Allahu Jalal Shahunu is kreno čineli on će moći da Allahu Jalal Shahunu činesiđu on će moći da Allahu Jalal Shahunu činešta iskreno seđudu a oni koji nisu činili ili ko što je došlo od isu Buhari koji se učinila riaen wa sumatan kako bi se videlo i čulo za ni oni neće moći da učine seđut i taj aj da živiš sa tim da noći provodiš sa tim ajetim kad krema drugi je da pozivaš da drugima govoriš eto Znači, koliko, danas da napravimo, danas draga vreću da napravimo anketu o ljudima, koliko ljudi danas zna pravilno učiti patihu, od naše mladine i zadnjih 20 cura i da zna i svake od te sure da uzme tri pouke. Koliko, druga stvar, koliko bi danas nas, zna, nas znalo znati da svom prijatelju pretevsili jednu od zadnjih 20 cura u 5 minuta, u sedam minuta. Diena džubec sallallahu tebarak ve teala. Diena džubec sallallahu tebarak I zato je, zato je se ogleda tu draga braćo, znači vrijednost, važnost tafsira. Hoćeo sam reći znači, da ne smijemo zapostaviti. I zato vam kažem učite Kur'an na pamet, trudite se da naučite koliko možete, znači i mu se to gledate da učite tafsir. Da čitate tafsir. Da čitate šta? Da čitate tafsir. I zato ovdje da govorimo o tafsiru znači, jedan od mnogo korisnih tafsira koji su napisani na, koji su napisani lakim stilom lakim stilom je tafsir gelalain uh, je tafsir saadi je tafsir odimama saadia od znači veoma koristan tafsir napisan znači tafsira ima more. mislim kada bi pokšali vakuzel listove tafsira možda ne bi mogli bosnu hercegovinu da da pokriju koliko je napisano na tafsira Mojutim, spomnijem vam najosnovnije. Od najosnovnijih tefsira, znači od tefsira koji su mnogo korisni, kolama savjetuje da se čita znači za početak, znači koji je napisan jednostavnim, lakim, jezmskom jeziče tafsirus Sa'di. Sa od Šeha Abdulrahmana bin Asala Sa'dia. Isto tako znači čitate Minhaju Salikija. Mojutim, možda najkorisniji tefsira jeste Tafsir Kesira. Jeste Tafsir Ibn Kesira. Ljuboje, da kažemo od največjih, najizušenih tafsirah. Tafsir ibn kesira. Tafsir ibn kesira. Hviso ga ibn Kassirah. Uvod učenika šeha uslama ibn Taymih, rahmetullahi r. I kod nas je pravedena skračenja verzija. Urađenu nekoliko skračenja verzija na njega. Možutim otoga je, načeno, što je prevedeno kod nas, znači, korisna knjiga. Kratko, znači skračenja verzi urađu šeha Muhameda Sibri Fa'i, alim iz Halepa iz Sirije, učini ših albanija, rahmatullahi halehi, i tafsir je vama koristana. Međutim, ovde je sad posljedna sara, koja je dnev vremena, da odnosno vremena spretne, kako bi eto me gorili, a to je način čitanja tafsira. Veliki broj ludzi danas, Allah on dao sako vre, ne znaju čitati tafsir. Ne znaju čitati tafsir. Zato što dosta tafsiru znači znabiti mišljenja, koji nisu mišljenje, u smisju da se su raziraženje suprotnosti nego raziraženje raznolikosti. Znači, spominje se, ovaj od Sarafa spomene, znači jedan dio onoga što podrazumijeva taj ajet. Što ne znači da ono što je spomenuo drugi, da je to suprotno ovome. Nego ovo je samo spomenuo, spomenuo primjer. Međutim, od najvećih slasti, zapamtite, na Dunjaluku, jeste da čovjek svoju noć provodi u namazu sa ajetima o kojima razmišljamo. Znači to je nešto najvrjednije na ovom Dunajluku što vidite od ovog Dunajluka što čovjek može što čovjek može da osjeti. I zato kao što sam rekao znači vjernik znači mora da ima uđela u noćni noćno na namaz. I zato što spominjemo znači do Lazizu i onu sud znači što od naših šiha teme baš je imena i da kažem akran prijatelj znači znači šiha, šina kure ima Allah je lošan što dug život je čovjek koji nikada ne ustavljeno nočni namaz, i to na saki, na saki dani nočni namaz učio tri džuze. Je Allah ga počestio da na na je umru na nočnom namazu na seđte. Je umru na nočnom namazu na seđte, na malah i grašanom podari lijeb. Na malah i grašanom podari lijeb. So Međutimo, korisni tefsira, koji želim također da, da spomenim, jedan od najkorisnijih, največji tefsira je tefsir imama Tabariya. Džami ul-bayan fi tefsiri tajnu pol'an od imama Tabariya. Znači, ovo je korisni i najzvršenih tefsira. Tefsir imama Tabari. Znači, je došao puno prije imen Kessir. Imen Kessir se puno u svom tefsiru temeni na njega. Znači, tefsir imama Tabari. Znači, od prvih, od prvih generacija. Međutim, također od korisni tefsira, jeko tefsir imama Kurtubija. Imama Kurtubija, iz Kurtube. Kordobe, današnje Španije. Ti je meneo muslimana, ali vratio muslimana. Vratio im ponus. Izzet, onaki kako su nekada imali. Ovo je, draga brećer, što je vezano za tepsir. Posle toga, što je su vam spomenuti, jeste nauka o hadisu. Hadis je nauka o riječima, dijelima, izrakama, prakise Allahov posanike sallallahu alihi alihi wa sallam. Terminologija hadisa hadis je vezana nači, zato što govori o tome koji hadis je radostojen, koji hadis nije radostojen. Međutim, ovo su hadisi, znači, hadis hadisi je ovde u smislu novke prenošenja onoga što je prenošeno od Allahu Kusanika sallalahu alihi wa sallam. od prvih dijela koje se ovde, znači, savjetuje, znači, da se uči, da se čita, jeste četrdeset hadisa, ala arba' unan nevje. I zato vam kažem, znači, trudite se, znači, svakim trudom, da naučite ove hadise, četrdeset nevje hadisa, i da naučite njihov komentar noi poznati i commentari na 40 hadis este djami ul ulum wal hikma od ibn rajab al hanbali proprio ona izrek selafa ma djutimo quello korisni i commentara kojen pisan usa nje vreme este komentar shi Užitim, po se toga dola zi učenje iz učavanje kutubu sitteh. Znači, sahiha imama Bukhariya, sahiha imama muslima, sunan abu Dawuda, ibn Majji, termizija, nesaija, zatim musnada imama Ahmad. Znači, svi toh knje u kojima su, kojima in sunnata. Rječi, idijal Allaho uposanika sallalahu, Allaho uposanika sallalahu alaihi, Allaho uposanika sallalahu wa sallamu. Je zato, znači, nekada je na ovim prostorima, znači, to sam spominio, koja sada je sada u knjizi Šala koja će izaći, o historijatu izučavanja kerajta u Bosni i Jercegovini, znači, nekada su na našim prostorima postavili posebne institucije, škole, koje su se zvale Darul Hadif, koje se zvale Darul Hadif, kuće Hadise. Znači, medrese, škole u kojima se izučavao samo Hadise, ili na hadis. Kao što su bile Darul Kurrao. Nije kuće škole koje smo se učavali kehraiti. Mađutim bile su Darul Hadis. Jedna je takva bilo bilo Mostar. Staros so je bilo Mostar bio poznat po Darul Hadis. Čak i Ohridnu bila jedna je takva škola. Tu se изучаo hadis, Izučavala se terminologija hadisa i e takođe изучаvalo se šta? Izučavalo se, znači, изучаvalo se hadijske zbirke. Pogotovo Sahih, imamo Buhari. Pogotovo Imama, mama Buhari. Id Allah džele shanu vrati da se pet u našoj džamijama izučava jevi novo tvorak kako se onako kako se nekada izučavali, onako kako se nekada izučavali. Posle toga, draga braćo, znači dolazi jedna nova kaz, znači koji želim da spomenem i posebno njemu kažem, a to je arapski jezik. Arapski jezik, nešto što je kod nas, da kažemo, u školi umrlo ili izumrlo. Čega nema? I danas u ovom vremenu znači vidite ljude maša Allah, kako dobro govori anglijeski jezik, govori švapski, nekoslova i njemački, govori šta ja znam, francuski i tako dalje. Znači ne, ne ovi što su dijaspori, gledaju odavde. Zašto? Zato što ljudima treba raditi posla. Nema veze, ljudima treba raditi posla, radi halana fakir, hamdulillah, Allah je pomogu tu mi. Znači vidim, zašto ovaj ummet zapostavlja jezik svoje knjige. I zašto ovaj umet zapostavlja jezik svog poslanika, sallallahu alihi wa sallam? To je jedno pitanje. I zato ne samo da ode mi. ste ne samo da ode mi. Danas inače jedna, da kažemo, kriza kod araba. Znači gdje su, za, su, da kažemo, zapostavili svoj jezik. Zapustili svoj jezik. Pa su dopustili da u njihov jezik uleze i riječi strane, ne zapostavili da se drugi jezici izučavaju više ili jače nego sami arapski jezik, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, nekada su ljudi na ovim prostorima, iako nisu znali, možda nisu imali konverizaciju, govora, međutim, izučavali su arapski jezik. U našim adresama se izučavale knjige arapskog jezika u smislu gramatike, nahama, sarfa, morfologije, neževnost. Isto je one knjige koje su izučavale u arapskom svijetu. I u našim adresama nekada se uđbenicu bili na arapskom mizuku. Knjige iz U Sulifika su se učile na predmetu U Sulifika se učio na arapskom mizuku. Hadije se učio na arapskom mizuku. Mizu. Če ljudi su znali da čitaju, da pišu, da razumiju. Ako nisu možda imali konverizaciju. Znači čak se književnost arapska čitala i razumila. A ljudi su opet tu činili da čekaju. Znači to opet bilo sredstvo, nije bilo cilj. Bilo je sredstvo da čekaju radi razumijevanja Kur'ana i Sunnata. Radi razumijevanja Kur'ana i Sunnata. I zato vam kažem, da vam ovo spomnijem, da znate koliko je ovo da je ovo bitno. I na primjer, u oravskom imate nešto, što zove nahab. To je nešto slišno poput gramatike. Znači pravila, znači nauka koja je vezana za kraj reči. Hoćeš li reči ji tu, ili ji ta, ili ji ili ahmadu, ili ahmeda, ili ahmedi, ili muhammadun, ili muhammadan, Znači to ste ina koja zove nahv. Postina koja koja se zove sarf morfologija. Dak znači je šta je osnova ove riječi, osnova ove riječi je to, osnova ove riječi je to. Zatim belava, riječ tost, načini izražavanja. Zatim edep, arapska književnost i tako dalje. Međutim ove stvari moraju da se oživi. Ja znači sada naše. Znači naše stanje Mi smo danas fala Allahu se vratile vjeri. I danas fala Allahu tebarak ve taala, ačima znači, mali broj omladine koji koji koji vjeruju omladine, djevojaka. Međutim u našoj davi znači prepuno još uvijek znači ti opsti dersova. Opsti dersoji mogu momentalno da nahrane čovjeka. Međutim ono što gradi čovjeka. Jeso vidjerse o kojem mi govori? Jeste ova metodologija? da pređeš delo isfika, da pređeš delo iz akide, da pređeš delo iz ovoga, da pređeš delo iz ovoga i e zato da raga bracio vodi računa. Ovde sad kažem pogotovo onima koji namjeravaju otići u arabske zemlje da studiraju. Vodi te računa u arapskim zemljama, u arapskom svijetu. Je ja sad primijetio da naši studente, čak znači koji studiraju u, da ne bude računa u arapskom svijetu. Uče ono eto, da može razumjeti, da može ići na fakultet. Međutim ne изуčava nahw, ne изуčava sarf, ne изуčava Znači, rijetko da možeš naći. I zato vodite računa. Ako ništa je da naučite, izučite osnovno djelo, za primjer, ko što je Eđerumija, Eđerumija, možemo mi početi sa komentanom Eđerumije, neka braća su tražila, Eđerumija, ne mi, ne godinji koji poznaju, da kažem od vas koji poznaju, pa i postoje ne braći preko Paltaka, ili tako dalje, koji su imali, znači, izučavanje gramatike arapskog iska. Ako ništa da dobro naučite Eđerumiju. da, da znate i Eđerumiju da znaš, na primer, kad kaj šorabsku mesku ja a zaid, il zaidun qaimu. Da znaš, dati, kujnieni, saj, da ti koja šneni sa gramačke je srana tega Da kažel zaid, da je to nubtada, marfu, ala, maturafaj, damma, zahirafi, da je to subjekat, da qaim, da to khabar, da to kredikat, i tako dali. Znači, da što je to vezano za Kur'an. Da kaj da je to vezano za Tavsi, da vezano za Kur'an. Zatem posentoga posad 1000 dolara idelo 4 nada od Ibn Hisham zatim szużulu złota kojelo Ibn Hisham zatem 1000 je od Ibn Malika كنا بيسو ابن مالك komentar napiso edan komentar odah al napiso Ibn Hisham drugi napiso Ibn Aqil znači da da znad nekada ovo nema ovih prostora davala veliku pažno arabskom misku. to ovde bude malo onaj da kažem da professor na ulama Mostarska nama mostara Sheh Huye alo profesor Mohammad Ajubovic Sheh Huye napisao je komentar da je modelž od Imam Zamakhshari Imam Zamakhshari je biveli mufessir ibeliki je jezikoslovci alimu jeziku je napisao je dio al modelž voznata dio je gramatiki od djeluje šuvjek učenik Ibrahim Opijac je napisal komentar na misbah od Muttarizija. Također iz gramatike arabskog jezika. Jedno od takvi unikatnih djela, koje štampano, međutim, samo jedan put je to loša štamp. Je djel jednog od posljednji musrski muftija muf Ali Fehmija Džabića, koji se zove Hussonu Sahabe fi širahi aša'arih sahabe. Znači, nisam naišao, ja li nisam ništo, znači, ne kažem da znam, ali pored, znači, pored svoje male, da kažem, malog istraživanja, nisam naišao da je neko napisao nešto slično tome. A to je da ovaj Ali Fehm i Đabilj došao i sakupio, znači, iz knjiga Sire, iz knjiga Arabske književnosti, poeziju ashaba Allahovog posanike, sallallahu aleyhi wa sallam, i dao komentar na to. Na to. To je knjigo napisao u tri tome, u tri muđerlada. Međutim, štampan samo jedan. Jer znate ali Femi Džabić bio protjeran odavde, od bio protjeran u Istanbulu, jesto u Istanbulu tamo i umro. U Istanbulu je štampo i tamo je bio profesor na daru l -fumun. I štampo je samo jedan dio ove knjige. Međutim, druga dva su izgubljena. Međutim, ovo je jedno od unikatnih dijela. Znači nazvo ga husnus sahabe, fi šerhaj ašaari sahabe. I ono je napisano, znači štampano je, prisutno je djelo. Znači se do njega doći, međutim noši štamp. Znači prepuna, prepuna grešaka. Znači sakupio poeziju, ashab Allaho, gdje su in ashabi Allaho uposanika, govorili o Allaho uposaniku, sallallahu alaihi wasallam, gdje su govorili o njemu, i on je to prokomentarisao. Znači, da vam kažem da su ljudi su evi prostora, znači govorili, je imali znači sklonost sklonost arapskom sklonost arapskom jeziku takođe rodila koji su čitali koji su proučavali su bil maqamat od haririya znači da se to djelo retko изучаva znači maqamat od haririya takođe iz arapske književnosti znači ulama ima na svoje sela gdje čitala na cita kvadila znači ni obični svijet nego ulama znači zato što su so tjeli da jače i bolje dođu do razumijevanja Kur'ana i sunneta Allahu wa rasuluhu sallallahu Kur'ana i sunnata Allahog Rasoola sallallahu alihi wa sallimu. Ono što ću vam joj spomenuti je jutro jeste, znači navuka koja je vezana za učenje Kur'ana, pravilno učenje Kur'ana jeste teđvid. I ovdje želimo opet samo da se vrati na oprijetu na to je da savjetujem svoju braću koja studiraju u arapskom svijetu ili koja, koja će otakviju za studiraju, da vode veliku ubriku u arapskom jeziku jer arabski jezik je ključ razumijevanja Kur'ana i Sunnata. Je ključ razumijevanja Kur'ana i Sunnata. I zato je došlo toliko iz reka, o to mi je nevremena sada da spomnim, o važnosti i velčini arabskog jezika. O toga je, da kaže imam šatbih, svoje djelove muafaqat. Kaže imam šatbih. Kaže, što čovjekovopoznavanje arabskog jezika bude veće njegovo njegovopoznavanje šariata će biti dublje što čovjek ovo upoznavanje arapskog jezika bude veće, njegove upoznavanje šarijata će biti šta? će biti biti dublji. Dobro, sljedeća nauka jeste teđvid. Je nauka o ispravnom, ispravnom učenju, o ispravnom učenju Kur'ana. O ispravnom učenju Kur'ana. U postoji dosta dijela, desetine, da ne kažem stotine dijela, koje su napisane kada je u pitanju teđvid. Međutim, kada imam Hafiz ibn al-đezari, написал свою مقدمه позната ко مقدمه مقدمه المقدمه الجزائريه ناجي مقدمه يبوستل 8 ابريل كوميزوчавания تجويد يبوستل 8 ابريل كوميزوчавания تجويد било да кажем од основни дијела када се Terminološko izučavanje. Međutim, osnova, draga breću, kada je u pitanju učenje teđvida, pravilno učenje Kur'ana, jeste tako zvani telapi. Ono što bi mi rekli, sa ust, što, što je stari narod govorio, sa usta na usta. Znao mu suru, naučio kako, kaže, učio sa usta na usta. Znači, slušao, hođu kako uči, pa i on tako naučio. Znači, teđvid je jedina nauka koja se ne može naučiti iz knjiga. Možeš ti naučiti pravilo ovo, idgam, ovo, ovo. Međutim, kako da učiš pra Nikako ne možeš naučiti, osim da učiš pred nekim. Znači, tvoje zlušanje ovoga učača, ovoga učača, ovoga učača ti pomaže. Međutim, ne možeš učiti, osim da, nauči, osim da učiš pred onim koji zna. A koji je učio opet pred onim koji zna, koji je učio pred onim koji zna, i se tako je od Allahovog poslenika, srlalahu, arimu srnudu. I zato imamo, znači u Teđvidu, u Kur'anu danas, nešto što se zove srned, srned. Znači da dođeš kod šeha da naučiš pa da on kaže proučuje preda mnom onako kako sam ja proučio pred svojim šehovom. A on je proučio onako kako je proučio pred svojim šehovom, on onako kako je proučio. Znači smalno pogledaj, to je, to, to je sve došlo sa ciljem očuvanja kur'anske riječi. Da danas toliko, stotina godina nakon objave Kur'ana da učimo i izučavamo kur'ansku riječ. Da učimo kur'ansku riječ onako kako je objavljena. I to je ono sa čim se ponosi ovaj umet. Što ima ovaj umet što nema i drugi narodi. Nači ne samo da kažemo značenje, ne samo riječ kao riječ. Nego način izgovora riječ. Na či da li kažeš alhamdulillah ili kažeš Alhamdulillah, hamdulillah ili ka al-hamdulil da, znači da se kaže Alhamdulillah. Ne znaš nači har da ga izgovoriš onako kako ga izgovori Allah v sallallahu, samo Allahu ve. Onako kako ga objavi Allah te baratve komeli kaj či brila, Zatone, da se ugene, da malo ajavate živite, da da trošiš vrijeme na to. Da trošiš trošiš vrijeme bolja naučeno me, da učiš Kur'ansku riječ, onako kako objavio Allah tbaraka ve taala, nasled sa sok posanika anih salatu ve Onako kako podučio ashabi Allahovo kako poslanik podučio svoje ashabi, jer poslanik nije podučio svoje ako su bili arape, bulagha fusaha, arabu al-urbah, koji su bili pravi arapi, znali svoj jezik. Nakon ove objavljenog Kur'ana, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije zadovoljavao sa je govorio: "Uzmite Kur'an od Ubeyb bin Ka'be, od Abdulah bin Mes'uda, koji su učili pred njim, koji su bili prepoznatljivi među ashabima kao dobri učitelji." Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio: "Uzmite od njih." Naci ne od svakoga. Nego ne za koga ima koji ima svedočio Allahu Resul sallallahu alejhi ve dobro uči. Je zato Allah dao sako dobro, znači koriste, znači korištenje vremena, trošenje vremena na, na polju, da naučiš kuransku riječu na ko kako je objavljena, je ibadet, Allahu tabaraku ta'ala. Da ne kažem da ga sutra ti prenosiš, ti sutra. Znači bio čovjek, bila žena, da ga sutra prenosiš sa ovom djetetu. Da ga naučiš učiti na kako je učio Allahu Resul sallallahu mariju sallamu. Koliki je, kolik je to ibadet? Da čuvamo Kur'an skoreje onako kako je objavljeno. Jer to je ono sačim se ponosi ovaj ummet. Da čuvamo tu reč. Da ne kažem još što imamo veki rajete. Znaci raj ste način izgovaranja, gdje se tu opet čuvamo onako kako je objavljeno. Sve te načine koji su objavljeni, sondo kako su Arapi tada izgovarali, da sve te načine do današnjeg dana čuvamo. Pa Sarape ne kurije izgovaralo sa i malom. Znaci nek nekad su govorili, neki su govorili sa fethom, Huda, Neki su govorili sa imalom al-hudi, neki su govorili sa taqlilu al-hude. Znači, sve to je sačuvano. To je današnjih dana. Neki su govorili aan neki su govorili a'an-zartahum, sa teshilom, neki su govorili sa obacivanjem, a zartahum a'an-zartahum, neki su govorili sa a-an-zartahum, košto je kod imama večer 6 šest dožin. Znači, sve su ti načini sačuvano. To je današnjih dana. Znači, to je se ponosi, Sad će se ponosi ovaj I da to ukratko želim da vam kažem, znači, ono sa čim ću završiti ovo, jeste, znači, izučavanje arapskog jezika, ako ne sada, onda sutra. I druga stara, jeste, znači, da ide nje na halike u škole Kur'ana, da naučiš pravilno teđvid, je dok me Allah je ljelašano od ibadeta. Od najizušenijeg ibadeta. Da čuvaš, da naučiš kur'ansku riječ, onako kako je ona, onako kako je ona, مرم الله تبارك وتعالى ادانا ساسمي لي ادانا بودع رئيسك لنوس رئيس مديرما وصلى الله على محمد وصحبه وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم انا سلفي على الكتاب والسلح وعلى منعج السلف الصالح